а в руках ні квіточки. Обшари кишені – ні ручки, ні папірчини. Коли Володя повернувся в редакцію за ручкою і папером, щоб нашкрябати кілька поздоровчих рядків, його зустріла імпровізована демонстрація, на чолі якої врочисто виступала Елеонора Мететівна і загадкова у своїй строгості Люція. В обох букети квітів – котрі перекочували відразу до Володі. Розгублено прийняв зливу поздоровлень, які кожний висловлював по-своєму. Сваха навіть сльозу пустив, вхопивши винуватця події в могутні обійми. Гутен так, по-філософськи стримано, як казали древні Віва Віта. Одне слово «зергут-зергут». Семен Семенович теж на свій манір Значить, Володю, жарти в бік, тепер доведеться тобі виписувати за нариси максимально. Написати в редакції Марині капуста не міг ні рядочка, бо в кабінеті не зачинялися двері, усі хотіли привітати молодого тата. Тому записку дряпав у пологовому будинку на коліні, поквапно і навдивовижу нерозбірливо. Санітарка взяла величезний букет квітів, записку, поблажливо зиркнула на цього трохи придуркуватого молодого тата, сказала «Почекайте відповіді». «Як? Марина може написати йому?» Він думав, що з тиждень вона перебуватиме у напівпритомності. «Гай-гай, козаче! А як же народжували в полі, під полукіпком. А другого дня породільниця вже снопи в'язала. Хіба твоя Марина не з того тіста? Повернулася санітарка, подала писульку, яку Володя мало не вирвав із рук. Спасибі, любий, за море квітів і за гарні слова. Почуваюся, як усі в моєму стані. Прийми моє побажання-прохання, не розхлюпаймо наших почуттів. Вибач, набільше зараз не здатна твоя Марина. Почерк Марини не змінився. Рівний, чіткий. У букварях хіба що такий. А сина все-таки можна побачити? Ідіть додому, охолоньте трохи. А днів через п'ять, може, і покажемо, відрізала санітарка. І ось настав день, коли сама Марина зателефонувала. От другий виписують. Приїзди забери нас із сином. Нагодився на ту годину, заклопотаний шрифтами, друкарськими машинками, які другий рік обіцяють і не дають, секретар районної газети Серж із повіспованим чолом і барилом замість живота. З порога простягнув руки до Володьки. Ну, молодий батько, бонжур! А ти кажеш, кес-кесе. Я так і сподівався, тебе сьогодні принесе. Ти, Володько, як і на Чайківській, каламбуриш. А ти, як і в Харкові, все дуриш. Ну, вітаю. Син? Син. От другий треба забирати з лікарні. То, може, вдвох? Гайда. Попросив у редактора машину. І десь біля першої обидва однокашники сиділи в автомобілі. Їздить її кілька хвилин. Але ж сина прокотять на легковій. Досі Володі двічі показували хлопака-санітарки. Таке курносе і серйозне створіння, кажуть, і не плаче. Сопе собі потихеньку. Ото тільки як їсти захоче, пхиче хриплувато. Смаглявеньке, як і мама. Замість носа гудзик маленький, смішне і якесь нещасненьке. Торкнутися рукою чи губами до смаглявенького хлопчиська няні-санітарки не дозволили. А що ми робитимемо цілу годину? Серж пильно дивиться на свого французького годинника. Походимо, погомонимо. Просто відповів на те запитання щасливий батько. Говорили про роботу, «Про неврожай!» Раптом Сергій зиркає на свого французького годинника, зиркає і блідне. «Що з тобою сталося?» «Тут, брате, таке годинник мій стоїть!» Стрім голов ясна річ біжать до машини, мчать до пологового будинку, але Марини вже не застали. Знайома санітарка осудливо похитала головою. Таким батькам треба ще манну кашу їсти, а не сім'ю заводити. Серж ховав погляд від друга, розуміючи свою велику провину. Додому командує капуста шоферові. Сторожко на вшпиньках проходять штрафники до кухоньки, зазирають у кімнату. На лежанці в кухні лежить жива гора. Тітка Маруся, яку взяли за няньку Маруся хропе так, що шибки відзвонюють Розштовхали таки Марина Петрівна не приходила? Вони ж у лікарні Гайда назад, усі вулиці прочешемо Командує щасливий батько